Усі рушили до намету. Василь та Марія здивовано дивилися, як квапилися ті, що примарами товклися щойно на майданчику посеред подвір'я. «Невже тут всі запрошені?» – вражено мовив Василь. «І оці п'яні юні дівиці і парубки?» «Оце тепер таке робиться», – похитав головою Павло Максимович. Хто є на подвір'ї, того й садять за столи. Один у нас був сказав, запрошений гостей прошу до столу. То йому мили кістки з півроку і батькували останніми словами, скупердяєм обзивали. Біла гарячка почалася в наших людей. Нормальне стало ненормальним, дурість сприймається як гордість. У виродження теж своїй традиції. «Прошу, родину, і вас!» – Віктор обняв за плечі Василя. «То ми ж недавно вечеряли», – заперечив той. «Та й Сергія немає ще. Як же без наречених сідати?» «Та це поки що розминка. Гульня і п'янка буде потім. Сергій ось-ось під'їде» суботу можна і без молодих. Тепер світ перевернувся. Сідайте, сідайте. А то в нас такі люди, що ще й обсудять. Святненки примустилися з краєчку. Василю кинув поглядом довгі стволи і подумав, що вони ось-ось не втримаються і затріщать. Віктор ходив з графином навколо того застілля. Пили мовчки і їли. На василя незмигно дивилися п'яні очі і сплеснув знайомий голос. «Це ти, Василю? Диви, а казали, що ти в тюрмі гигнув. А за що тебе посадили?» Балакали, що вроді і хазяйчину дочку. «То правда чи ні?» «Ні, не правда. Загрупове вбивство». Я допомагав вбивати віру в світле майбутнє людства, комунізм. «Не поняв?» – витріщилися п'яні очі. «Ти що, проти совєтської власті? Проти Совєтського Союзу? То я тебе перший би порішив. Таку жисть паламать, а отаку от зробить?» «Справді надто важке життя». Столи он-он вломляться, і так було б у кожній хаті, – стримано, – відповів Василь. – А ви нас спитали? – Кого вас? – підвищив голос Василь. – Травмованого в аварії не запитують, чи йому зашивати череп, чи ні. – Чого це я травмований? – Це так, образно кажучи. «Васю, ти мене опізнав?» – втрутилася в балачку молодиця, що сиділа в протилежному кінці столу. Василь зів на неї очі і вигукнув. «Маруся, пізнав, а чого ж? Разом корови пасли, як не пізнати?» «А оце та жінка, що ти її з дитиною взяв?» – невимушено запитала Маруся. «Хорошо, підібрав. Він геть наче твій». Вона засміялася. Василь лише спалахнув. Стояв гала, сп'яні голоси про щось сперечалися. Василь чекав, що все це зворохоблене застілля, в якому йому було усе більш незатишно і важко, ось ось прикриє пісня і сяк-так пригасить ті пристрасті, що спалахнули раптово. «Ти що, сам не вмієш дитину зробити?» П'яні булькаті очі навпроти котили на нього мутні хвилі. Ті слова потонули в загальнім реготі. Василь відчув, що його знудило, а тарілки з наїдками злилися докупи. Він мовчки встав, підвелася й Марія. Тарас і вийшли з за столу. «Ах, які пани! Що, не подобається?» – полетіло навздоги. «Пани, на трьох одні штани!» – кинула Явдоха. «Я б їм гадам дала панів, коли б моя воля!» «Не дай Боже, свині роги, Дунько сказала Ганна, що з болем дивилася на ту Веремію. «Яка ти недоробляна, такий у тебе й син!» – огризнулася Явдоха. «Я горджуся своїм сином!» У мене син борець за волю і щастя України, і я пишаюся тим. А ти подивися на своїх. Чим ти можеш похвалитися? Тим, що бензин краде і продає. Отакі, як твій, нашу державу і розкрали, а такі, як мій, її рятують. До одного місця мені твоя самостійна держава. Мій старший казав, що вони її придушать і вернуть Союз. Пойняла? Плювала я твою незалежну, щоб вона згоріла. Не плюй проти вітру і не підпалюй дурним язиком нічого, бо Бог усе бачить і все чує. Нехай бачить. Твій як їздив автобусом, так і їздить, а мій он вже Вольво купив». Чого ж твоєму Бог не допоможе? Ще й як помагає? Тільки не машинами, а твоєму помічник – сатана. Та не лайтеся вже хоч тут, – обурився Віктор. Кума, ганно, перестаньте. Це ж весілля, а не базар. А я думала похорони, – реготнула я вдоха. Тіпун вам кума на язик. Василь, Марія і Тарас залишили подвір'я. Бахкання електроінструментів ставало усе тихішим і тихішим. «Слава Богу!» – видихнув Василь. «Змити усе хочеться!» «Підемо до Росі і скупаємося сину!» Він обняв Тараса і додав. «А ти, моя Україна, безталанна вдову!» Тяжко зітхнув і стиснув Марійну руку. Повернули доставу. Осінні зорі вдивлялися у їхні засмучені вродливі лиця. Коли повернули у свою вуличку, загодів мотор і темряво розсікли фари машини. Це було так несподівано, що вони відійшли вбік під верби, але машина розвернула фари на них. «Тут щось не те», – занепокоєно сказав Василь. Недобре перечуття вистрелило миттєво. Машина їхала прямо на них. То була вантажівка. Вони встигли відскочити під підкреслату вербу. Машина зупинилася. Почулося лопотання. Владний голос скомандував. «Взяти всіх трьох. Балончики не ронять. Тільки без крові». Их оточивали колом. Василь прикинув було семь осіб. Мы тебе падла покажем сейчас незалежную. Тюрьма тебе покажется раем. Сначала изнасилуем все твою благоверную, чтобы ты увидел, а потом фраза обервалась. Тарас блыскавкою Кинувся в коло, і кілька чоловік із зойком впали з насипу. Василь зорієнтувався, залишилося четверо. Він теж відчув в ребром долоні бридкий, але точний удар об людські тіла. Вони валилися водночас, як підтяті дерева. В кущах на насипі чувся стогін лайка. «Ах, суки, да же каратісти! Почому не предупредили? Долетіло крізь схлип. Василь дістав з кишені ліхтарика і присвітив. Тіла звивалися і срикувалися підвестися. Освітив машину, номери були зняті. «Це організований замах. Пішли звідси, Марією трусило. Вони ж знову нападуть. Може, ще де є засідка? Ці вже не нападуть». «Їх треба вести в лікарню і клеїти їм ребра й черепи», – Василь смикнув дверця та кабіни. На сидінні, зіщулившись, сидів водій. Василь спрямував на його злякане лице світло. «Не рухайся і слухай мене. Хто ви і звідки?» Водій мовчав. «Ти проковтнув язика?» «Де робиш?» «В обласній міліції» то це міліція організувала напад на депутата. Я їх не знаю. Мені сказали їхати, то я й поїхав. Я пішак. Я навіть не знав, на яке діло мене женуть. Вони всі сіли в кузов, а один в кабіну. Коли він сказав їхати прямо на вас, я відмовився. Тоді він вирвав із моїх рук руль і ото почав петляти». — Сиди тут і ні слова. Будеш виконувати мої накази. Шофер шморгнув носом. — Ідіть додому, а я їх спроваджу в районну міліцію. — Я тебе одного не пущу, — категорично мовила Марія. — Я з вами, тату. Шляхом хтось ішов. Василь пізнав голоси батьків, присвітив. «Що тут таке?» – тривожно запитав Павло Максимович. Василь переповів. «Ой, Лишенько, та що ж це за горе на нас? Не панікуйте, ідіть додому», – якомога спокійніше сказав Василь. «А я їх доправлю в міліцію». «Не їдь, сину, бо вони розправляться з тобою», – обняла Василя. У них, мамо, поламані руки, ребра і, може, й черепи. Не бійтеся за нас. А як і коло двору засідка, тривожно прогу Павло Максимович? Я вас проведу. Стій тут, наказав водієві. Чекай, поки ті плазуни позлазяться. Ясно? Добре. Швидким кроком вони попрушкували до подвір'я. Павло Максимович увімкнув світло у веранді, коловорід. Потужна лампа освітила, навіть став. «З Богом!» Марія перехрестила обух. Вони квапливо пішли до машини. Водій сидів у тій же позі, був розгублений і пригнічений. «Що з людьми?» «Ти маєш на увазі ось цих плазунів?» «Зараз вони будуть сповзатися». Ні слова, що ми тут. Куди їдемо? Куди я скажу? А зараз мовчи. Нападники один за одним стали сповзатися. Вони люто матюкалися, як колоди гупали в кузов машини. «Поганяй!» – почувся хриплуватий голос. «Мчи до райміліції і не подумай зробити по-своєму». Тихо, але владно наказав Василь. Машина неслася з темнілим селом, а тоді освітленими вулицями райцентру. Біля міліції загальмувала. «Ні з місця. Я тебе запам'ятав. Поїдеш, пожалкуєш. Пішли, Тараса. Черговий вийшов їм на зустріч. Василь назвався і розповів про напад. «Я один», – сказав черговий. «У нас тут сталося ЧП». Зірвалася квартира нашого працівника, і всі поїхали туди. «Де вони?» Василь рушив до дверей. «Машини не було». «Треба зупинити її. Вона без номерів. Телефонуйте на пост». Черговий кудись дзвонив і передав, щоб зупинили машину без номерів, що мчала у напрямку обласного центру. Вечірню тишу сполохало ревище мотоцикла. За якусь хвилю в коридорі почулися важкі кроки. Василь обернувся і побачив молодого сержанта в касці. «Там страшне робиться», – сказав пильно, подивившись на присутніх. «Це не родичі?» Не родичі, але земляки. Вони з Богодухівки. Треба повідомити батьків. Він же з Богодухівки. Що тут трапилося, поцікавився Василь. У нашого працівника трагедія трапилася, пояснив міліціонер. Зберігав у квартирі бензин, і він зірвався. Осталася купа попелу. Всі спали, повитягували три обгорілі трупи – його, жінки і дитини.